diferente porque por exemplo, você tem catequese são duas catequeses então, são duas reuniões, são dois acompanhamentos são duas coordenações, se tem um conselho paroquial são dois conselhos, é tudo dois então, por exemplo na semana que vem eu precisava, urgente, marcar uma reunião para resolver um problema e não tem nenhum dia mas a gente vai se virando e eu tenho, hoje eu tenho uma reunião às 5 horas em Medianeira e às 7 horas tem um casamento lá para casa o pessoal não entregui. eu não, não deveria eu estar conduzindo mas não quero tomar muito tempo com vocês eu entrei em contato com a Stephanie né? porque é, eu sou, pela diocese eu sou o assessor da pastoral juvenil uhum. certo não sei se vocês têm conhecimento da pastoral juvenil ainda, mas é uma organização que está sendo É, implantada pela CNBB acho que vocês já devem ter ouvido falar que na Diocese de Foz nós tínhamos chamado setor da juventude de aumentar né? que é, era uma coordenação, uma vez se chamava setor e agora a CNBB, na minha opinião, deveria ter continuado com a mesma nomenclatura, só que implantado o um documento e apresentado assim, inventou a chamada pastoral juvenil pois bem Acredito que a de agora e daqui a dez anos será o mesmo nome, certo? Mas o que é a Pastoral Juvenil? A Pastoral Juvenil é uma organização que a diocese tem como objetivo de implantar, aonde nós temos a presença de todas as organizações pastorais, movimentos, comunidades religiosas, novas comunidades como falo nova novas comunidades por exemplo, a fraternidade e o caminho que conheço aqui por vocês né? que trabalham com a juventude e é essa união mas é uma união da seguinte forma em que a pastoral juvenil não tem direito de interferir na mística e no objetivo do trabalho de cada pastoral, de cada movimento mas nós queremos termos unidos a nível de diocese para que nós possamos fazer uma, um trabalho de atividade de conjunto. Para que quando pensarem, por exemplo, vamos tratar de maneira mais prática, Fosso de, de Ossésio de Foz, e pensarmos na juventude de Foz, que eu não represente a juventude de Foz apenas pela pelo movimento tabuco. Que eu não represento a juventude de Foz apenas pela pastoral da juventude. Que eu não represento a juventude de Foz apenas pela RCCP mas enquanto falamos de tudo de Iguaçu, estamos falando de toda a vida da pastoral universitária da pastoral da presença da pastoral do centro dos movimentos de tudo certo então é esta união para que a gente possa ter um referencial é. vocês estão precisando de alguma coisa da diocese nós temos um referencial nós temos um evento de diocesano nós queremos contar com a participação de vocês somos nós, tentamos encabeçar a coisa e vamos trazer para vocês fazer e serem protagonistas do trabalho dessa, desse evento, por exemplo, talvez a gente faça então é uma pastoral, é uma estrutura nova que está sendo criada e que a gente deseja a participação de todos né? fazendo esse convite eu sou a, a princípio o assessor você sabe o que é o assessor né? o só não é aquele que coordena o mas é aquele que orienta quem está na coordenação né? eu faço esse trabalho de assessoria da pastoral juvenil eu ainda tô começando não conheço muito bem a pastoral juvenil fiz um curso em Ponta Grossa agora, nós estamos começando na articulação o objetivo é de que até o final do ano a gente tenha uma coordenação formada e como será a coordenação? cada pastoral e cada movimento tem direito à participação da coordenação. Certo? Então, do CLJ, digamos assim, vou pegar a Stephanie. A Stephanie é representante dentro da... Ela faz parte da coordenação da pastoral juvenil. Ela é coordenadora? Não precisa necessariamente ser. Mas ela participa. Ela defende aquilo que ela faz, o trabalho, a juventude que está né por ela sendo representada dentro disso. Então, torna-se uma equipe reduzida, né? que tem, a partir disso, acesso à vida né? acesso, digamos assim, contato para que a gente possa organizar alguma coisa ah, eu tô fazendo, nós estamos fazendo vamos fazer uma arrumaria aí na Nossa Senhora do Guadalupe e nós queremos a participação da juventude né? então eu reuni a pastoral juvenil vou convocar a Stephanie, vou convocar a Veridiana que é da RCC, o VACI que é lá da, da, do, do Tabor junto a todo mundo Olha, gente, é isso, isso, isso. Vocês, pro movimento, trabalho com o assessor de vocês, com o coordenador. Né? Pra que conversar? Esse é um trabalho que vai custar tempo, mas que custa muito diálogo também, muita conversa. É, e eu tô aqui pra conversar com vocês, né? Eu tinha feito um convite pra Stephanie, e ela disse que no semana que vem a coisa está difícil. Né? E eu falei, olha, então, você vai ter que sacrificar alguém porque eu quero alguém de vocês lá. Então, eu queria ouvir de vocês também, é, eu conheço o movimento de um tempo atrás, eu participei de um CLJ em 2009, é, acredito que de vocês acho que só tinha, quem quer só você, quem que era? Cara? Eu, você, bem, cara. Eu, eu acho, acho que tem mais eu sou você, um eu era cursíssima, então, para e, que a gente possa dialogar também, e eu não vim aqui só para falar com vocês, né? Eu vim aqui porque é, eu, como assessor, eu acredito que nós temos que estar... Eu não tem que estar do lado de ninguém, a não ser do lado dos jovens. Então, eu quero ouvir de vocês né, o que vocês entendem, se vocês estão dispostos a, a estar no apoio, o que a gente precisa colaborar, né, o que precisa mudar, a gente precisa pensar para mudar. Então, eu pensei que eu teria uma conversa só com a Esther, mas tendo uma conversa com vocês, eu me sinto mais tranquila né? Bom, o que vocês têm a dizer? Pensam em alguma coisa, concordam, acham importante isso? Bom, eu acho que a ideia dessa coordenação é interessante, que é, é você juntar hoje todos os movimentos é difícil, né? Então, você tendo uma pessoa, um representante cada dentro dessa coordenação, eh você consegue transmitir as informações até mais rápido. Mas eh que posso falar, falar assim. O hoje assim, perante com essa correria do nosso do nosso CJ, indústria, nosso no CJ. Essa reunião que você teve, que você que você gostaria, né, vocês vão fazer é domingo agora, domingo que vem. Isso. Seria aqui em Foz essa reunião? É, porque assim, o ponto de conta é cotagrossa no ah, é, é, o regional, isso já vai trabalhar nível de regional e nível de CMBB existe um documento da Pastoral Juvenil já, que é um, um documento de organização chamado é, é o número 102 da Pastoral Juvenil né? e o e na, e nesse dia eles exigiram que cada diocese marcasse uma data né? E, e naquele dia eu, eu estava assim em progredação diocesano eu estava só com a minha agenda entendeu? e na minha agenda dia 8 tinha livre nesse dia, entendi, é então eu falei, eu vou pela minha agenda depois a gente é, vai costurando da maneira que pode né? e é, eu sei a importância do CLJ, né? e só que esse encontro não é o único né? Eu, se vocês não estiverem dia 8 para mim também eu ficaria triste, mas não tem problema né? mas eu quero contar com vocês não só para o dia 8 Sim, vocês estão me entendendo? não, a gente, é, a gente, entendeu? A gente até havia comentado isso a nossa dificuldade seria a presença no dia 8. Uhum. Pelo seguinte, nós somos em 14, 14 integrantes da pastoral. E nós ficamos os três dias, assim, numa correria imensa lá dentro. Então, se falta um, sobrecarrega alguém. Então, se falta dois, então nem se fala, né? É, então, assim, para domingo, eu acredito que a nossa presença lá ficaria um pouco difícil. Mas a gente até comentou... É, Foi até às vezes, até a gente foi falou, poxa, mas será que não? Mas a gente olhou até no calendário de Ocesano e estava lá a sim, nossa sim, data. Sim, sim, eu não olhei o calendário Não, não, não, então, aí a gente ficou pô, mas... E depois que mas eu, eu expus a data para o regional, uh -huh. o regional cobra de mim, entendeu? Entendi. Então, eu tenho que dar resposta em qualquer maneira do regional, né? Eu vou ter que, na próxima semana, apresentar para o regional, enquanto foi feito. É... Entretanto, nesse dia desse encontro da pastoral juvenil, a programação não está aí. Mas nós seremos algumas organizações já a respeito para o ano de 2014. Em especial no dia 19 de outubro, a Romaria Vocacional da Juventude. Que vai ser lá na cidade de Diamante do Oeste. A gente não estava sabendo, é. É. A perguntando, o que foi essa Romaria? Vocês têm um planejamento diocesano, da diocese? Nós recebemos na Assembleia do começo do ano, na Assembleia de Cezana, mas essa data não não estava no calendário que a Deís passou. E também tinha uma outra que ainda não estava definida quando ela passou. Eu vou prevenciar para vocês o livrinho do planejamento. E daí essa semana eu posso deixar no teu trabalho, se não tiver problema. Eu te deixo umas 5, 6 copas, 10 copas que eu tiver lá tem é, todo o calendário até o final do ano não só da juventude, mas o calendário de toda a Diocese tá, eu deixo para vocês e eu peço a vocês que no ano que vem vocês me coloquem então Maurício, nós queremos, eu providencio para vocês sempre tá? Maurício, qual que é a relação da PJ Diocesana com a PJ Juvenil? certo eu também sou assessor da PJ é, não, é, é mas assim a, a pastoral da juventude, eh, não falar pastoral da juventude, né? É uma pastoral da pastoral juvenil. Certo? Hum, entendi. Digamos entendi. assim que a pastoral juvenil, juvenil aqui, É isso aqui, juvenil. né? E a pastoral diocesana da juventude, a PJ, uhum. tá dentro. Entendi. Certo. E aqui dentro estaria CC, CC tabor, CLJ, R, é, pastoral da adolescente, as irmãs lá do, do, do colégio Vicentino que trabalham com meninas para entrar para o no menino. convento. os meninos no seminário de Ocesano os meninos lá do seminário de, de, de, de Matelândia de Céu Azul todas as menções religiosas né o pessoal da fraternidade Caminho tem ideia mais ou menos quantos movimentos? Ela acredito que Darinho tornou uns uns 15 movimentos, né? Mas aqui tem, não, não só de fazer Goassudo aí no caso, né? Fora de Ossete todo, tá? Um, uma dúvida da Macaé. Essa nova Pastoral Juvenil, ela seria como aquela missão armada do DMJ. Mas a comissão formada pelo DMJ era encabeçada pela Pastor roda de Certo. É, é, juntamente com a assessoria do Padre Ivanil porque ali acabou se tornando uma coisa só nós tínhamos quando você toca nesse assunto o DMJ nós estamos pensando aí naquilo que eu falei no isso para você naquilo que deveria existir que seria o setor de juventude é, e que na verdade não estava estava em cima só estava nas mãos da personal da juventude entendeu ah, então agora não pass passaria ser uma coordenação equitativa como assim? porque se no DNJ a pastoral da juventude estava encabeçando essa comissão, daí agora todo mundo passa a ter o mesmo nível de... Assim. de... vamos vamos é, para o DNJ sim certo? vamos pensar em pastoral da juventude é. vocês são grupos de jovens da pastoral da juventude. Aí nós estamos trabalhando em outro assunto. Uhum. Certo? Né? Agora, pastoral juvenil é outro, né? Então, pelo que o Doutor disse, ele quer, por exemplo, que o DNJ seja responsável responsabilidade da pastoral juvenil. Uhum. Lembrando que na diocese é um ano do DNJ e outro ano da Maria. Uhum. A responsabilidade da Maria é da pastoral vocacional. Certo? A pastoral vocacional também é uma pastoral da pastoral juvenil. Então, essa ah, Maria também passaria a ser... Aí, seria outra história. Que para Romaria, a pastoral vocacional nos convidou a estar trabalhando junto. Então, se tornou agora uma parceria para essa Romaria entre pastoral vocacional e pastoral juvenil. Então, nós estaríamos apoiando a pastoral, juvenil, a pastoral vocacional. Até porque nós não teríamos condições de fazer sozinhos porque a pastoral passarcional tem dinheiro a gente não então a gente vai com o nosso trabalho e eles vão com aquele que a gente precisa na verdade na verdade é nossa né mas a pastoral vocacional que dar aquele o deJ não tem aquela aquele tom vocacional uhum. né e arrumaria vocacional já tem essa essa finalidade na verdade o dia é nosso né? a gente celebra esse dnj tem final Para maio para sábado temos, eu posso adiantar muita coisa para vocês, né? Eh, Vai Sint diamante do Oeste, né? Nós estamos pensando em fazer Nesse dia 8 uma enquete. Para ver o que que vocês jovens querem fazer nesse dia. Certo? É desde a sugestão de uma banda, desde uma sugestão do que fazer, Nós estamos pensando em fazer, por exemplo, é, o sinal vocacional que é colocar é, o Wi-Fi, porque diamante 10 é difícil sinal do celular, né? Então colocar o Wi-Fi no dia lá, colocarmos uma página da Romaria Vocacional, fazer um, um momento lá para se curtir a página, para ter vídeo fotos, né? mais o que estávamos pensando aí. Ai, não é eu que estou organizando dá um branco na no cabeça da gente mas eu tenho que anotar então uma série de coisas para que a gente possa colocar como possibilidade né? mas que o Nivaldo, o, o centarista do Seminário Menor estaria apresentando no, no dia 8 né? ele vem para apresentar mas o que nos interessa aqui é essa questão de organização Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. É... O que é o CLJ? O que significa? Isso. Eu vou tentar desenhar. <risos> para vocês entender o que está passando na minha cabeça. É. O CLJ é semelhante ao Tabor? Não. Não. Não em tanta idade, don Jimmy. Porque assim, o o o, tabu, ele, é, o CLJ ele já é voltado mais para a Juventude, tá, né? Tá, tá, o tabu tá, é acima, Ótimo, ótimo. na reta, e, isso é a finalidade, e... né? Eu tô dizendo Sim. assim, o Tabor é um movimento, um movimento, CLJ é um, é. CLJ. É um, um curso, curso de formação feito pela Pastoral da Juventude da Paróquia Jesus e da Catedral em conjunto, integração. Certo. Definido. É... Vocês são coordenação, coordenação do curso ou das duas pastorais? Um um os dois da pastoral um O curso é e coordenação da pastoral e como um curso, ele é ele é realizado Ela é uma atividade da pastoral Então, como pastoral da juventude, nós temos que dar formação para os nossos jovens Para eles conseguir coordenar os grupos Então, o CLJ é o nosso meio de fazer essa formação para eles Assim como o curso Fênix Só que o curso Fênix é mais voltado só para a coordenação do é, grupo A gente então, não chega é, a ser um movimento porque a gente tem duas linhas né? É, A gente tem tanto lá nos grupos de jovens a formação dos, dos grupos de jovens Quanto na formação de lideranças Então, a gente não caminha só com o CLJ ou só com a Pastoral da e Juventude A gente tem esses dois caminhos, entendeu? gente é... eu vou voltar a falar o que com falei antes. eu estou aqui para estar com vocês certo? mas para eu estar com vocês eu preciso saber uhum. Uhum. Certo? É... vocês sabem que em alguns casos na diocese vocês não são bem Sim. Né? sabe uhum. certo eu não quero que aconteça mais isso tá bom eu quero vocês vocês estão me entendendo? porém, vocês sabem que quem defende vocês lá quem que é? hoje, pela vida vocês não tem outro, sou eu tá. não adianta vocês pensar que o padre de vocês, ele pode defender mas o bispo não vai dar ouvido a coordenação de assinando pastoral não vai dar ouvido, não, porque ele tem uma coisa particular com o padre, o bispo vai cobrar da minha pessoa, certo? e você chega aí e diz assim olha, eu não sei Então, eu não quero, eu sei o que vocês fazem não sei o que é bom, só que eu preciso saber entendeu? eu sei que é difícil para vocês isso é assim, eu chegar e quase que colocar, eu não acho isso mas eu quero ajudar vocês muita gente vem falar um monte de coisa tem pedir minha opinião né? e eu tô desde o início do ano tentando marcar esse encontro pra vocês o e que mais que eles falam? o que mais eles falam? existe uma grande carência, uma dificuldade não é falo, né? eu não vou ficar aqui fofocando certo? eu vou trazer o um problema em si, né? existe uma carência dizendo que não há um trabalho respectivo com a caminhada paroquial, certo? entenderam? então isso respinga dizendo que não há uma caminhada em recíclica com a diocese, certo? Enfim, isso agora aqui não importa, que não importa. O que importa aqui é, podemos conversar, podemos dialogar, podemos partilhar as nossas dores, os nossos sofrimentos, porque não adianta eu falar isso para você se vocês não me dizerem é, o que de fato incomoda e o que vocês querem que me dê. Eu estou aqui para ajudar vocês. Bom, aqui de aberto eu tenho tempo eu não tenho muito tempo vocês também não mas para aquilo que é possível se for se vocês acharem que hoje não dá para gente resolver a gente volta a conversar é, eu acho, eu acho que esse era umaôn que como nós somos 14 é, provavelmente os 14 tenham cada um deve ter um pequeno ponto de vista é referente a isso que nós estamos conversando então assim Hoje, fica, acho que um pouco difícil mesmo a gente estar resolvendo essa, essa questão, a gente está colocando tudo em, em pratos limpos, né? Mas eu acredito que seria interessante, sim. É que para a gente interessante ter você do nosso lado, para você conhecer também o nosso meio da juventude de Foz, que nós envolvemos hoje tá 19 grupos de jovens, se eu não me engano, que nós e atingimos. que esses 19 grupos são da pastoral da juventude. Sim. sim. Eu sou assessor da pastoral da juventude. Não, não. Entendeu? Isso que importa é eu. Não, então, então, assim, é, é aquilo assim, nós nós temos que andar juntos, na verdade, entendeu? Você pode, assim, abrir muitos caminhos pra gente e você também vai ter, vamos dizer assim, é, conhecer mais o nosso meio, de como é o nosso trabalho. Então, por exemplo, assim, é, eu não sei como vai estar sua agenda, o CLJ tá de portas abertas lá, final de semana para você acompanhar durante os três dias, eu acredito. Uhum. Se não tiver problema... Então, assim, mas é nós podemos marcar uma reunião, que a gente convence a é... todos juntos. Um, e Começando a no próxima sexta. Seis, seis, sete, seis, sete oito. Seis, oito. Eu nunca oito. oito. Se eu for lá, eu vou arrastar alguém para lá dia oito, certo? Lembrando vocês, que eu sou. Eu. Dia 6 tem uma dura... Ah, não, vai ter diminuído a cerebral começa essa sexta noite. Começa a sexta, sexta de manhã. manhã. Sexta de manhã. Quinta Você noite a equipe já vai para lá e na sexta os cursistas chegam. Sexta de entrega. Sábado E domingo eu tenho crisma. E daí tem o contra-ataque, então domingo não posso. que hora que termina aหลupa? Do a gente sai de lá 3:30 e para ir para missa. Encerramento que é às quatro e meia. Então, sem chance Certo Outra coisa, eu queria pedir para vocês Sigilo a nossa conversa uhum. Tá? Beleza? Ninguém precisa ficar sabendo que a gente conversou Mas que o um dia que vierem me procurar Eu vou dizer, não, eu com ele Já e já tenho, já tenho Uma visão Tá? A gente está de portas abertas, o que você quiser conversar com a gente de ouro. O é o padre que acessora vocês? Não, não é o Jesus, não é? mas o... Eu... Não, não é não. É o Porque assim, eu preciso ter uma coisa clara, você já me disseram, mas eu acho super, super que isso bem informado, que em determinadas situações sendo interpretado em vocês como uma possibilidade de envolvimento. Um então, aí o que, que ocorre nisso? Nomear um assessor. Tá? Que acompanhe isso. Que acompanhe o curso. Né? Compreende? Uhum. Aí, isso depende da minha pessoa. Se eu pedir para o bispo, ele vai organizar isso. Mas daí, teria que ter todo um processo de mas vocês mesmo disseram que isso, não é? Né? Então, não vejo necessidade. Eh, Maurício, eu tenho uma dúvida desde o ano passado que o Padre Demar começou, é, colocou como o CJ como uma coisa negativa, que até então eu não, não tinha visto isso. Eh, ele colocou como algo que não pudesse é, existir por ser um trabalho de integração de paróquias. E isso que eu entendi nas muitas conversas com ele é... Só que eu nunca consegui entender E se o problema E se existe um problema Em paróquias Trabalharem juntas Por um, um mesmo trabalho Que vai ser benéfico, benéfico Acredito eu para todos os jovens Sem descuidar das atividades da sua paróquia Porque na verdade nós nós fazemos reuniões conjuntas, mas sempre que tem alguma atividade é, em uma ou outra paróquia, agora nós temos a paróquia das Graças também, da Nossa Senhora das Graças, então nunca nunca é deixado de realizar atividade de uma paróquia para por por uma atividade em outra paróquia, ou enfim, por qualquer atividade. E e daí em uma conversa com Padre Temar disse para mim que o CLJ não podia acontecer porque ele não era de uma paróquia. Ele tinha que ser apenas de uma paróquia. Não podia ser integrado. Então, eu nunca consegui entender o problema disso. Se a gente é, trabalha em conjunto, atinge mais pessoas e se isso não prejudica o trabalho de cada pastoral na sua paróquia, é onde estaria o problema e se existe um problema. Esse problema, Feridiana, Não sei se você sabe mas esse problema, dessa relação, já acontecia há muito tempo, né, e o Padre Adhemar foi aonde estourou, né? Eu trabalhava na catedral naquele tempo e lembra que existia pela comunicação e depois eu participei da reunião uma noite em que a gente dividiu a coordenação, né? E hoje é o que acontece, né? Não, não teve coordenação na catedral, não teve coordenação aqui, seguimos, Permanece em, então, tá. Isso foi os... eu e o Padre Sérgio, o Tote, que fiz aquilo Eu não lembro, acho que você estava, né? Me apostava? Eu acho que era o Orácio. Não, O Orácio era o Ricardo. Jorge, Jorge o, Jorge, o, o Picão. Lá, o Picão. Ah, não, lá, a Lídia, a a Tainis, né? Se põe. Então, existia um conflito danado, sabe, gente? Porque aquela época foi assim um negócio bem difícil, sabe? O estopinho foi que um dia a gente chegou para rezar um misto na catedral, naquela época, lá e tinha a chincana da, das coordenações lá, e o padre Sérgio, que era o parque, não sabia, né? Aí, ah, bom, estopou, né? <risos> Aí, não um ia danado, mas enfim, todo mundo se acertou. Né? E o padre Sérgio assistiu muito na separação das coordenações. Hoje eu sei que as coordenações são separadas mas eu sei dessa dificuldade é, e... porque é assim porque numa paróquia que ou não, as coisas passam pelo parque e não são só questões e atividades né? É, são todas as outras questões pastorais é, e na questão do CLJ eu sei que vocês vão aos grupos e fazem as fichas para os cursistas né e eu não sei se vocês apresentam para o bar as fichas ou que vocês apresentam para o Padre André? as fichas elas são apresentadas para os grupos de jovens supõe-se que eles tenham uma comunhão com o Paratamé então devido a essa falta de comunhão é que se crie esse problema né? eu vou dar uma sugestão para vocês é, se de agora em diante eu sei que agora para esse Série J não dá mais mas para próximo Série J eu sei vocês têm capacidade se vocês conseguem fazer esse, esse processo de apresentação dessas fichas ao paro se diz apresentação do nome dos cursistas é porque a gente já tem um certo controle que ele exigiu que tudo tivesse batizado né? Uhum. Uhum. a gente teve o um caso de, um, de uma eu pessoa sei. que não tava batizada, a gente foi conversar com o padre, ele liberou uhum. tudo foi passado pela mesma uhum. forma então para que vocês possam, a partir desse controle eu acho que não é mais difícil de vocês né vocês lo para a reunião de coordenação olha, é assim que funciona são essas pessoas acho que é processo uhum. É, eu sou muito maleável para essas coisas mas tudo exige processo né uhum. questão de tempo eu sei da confusão que deu na Vila velacer eu tive que me pronunciar né? eu já cheguei a coisa tava difícil né? só que nunca ninguém pegou nunca ninguém me ligou e dei falar para ele resolver o problema não meu telefone tem em qualquer lugar que não sabe na meu tele me li ninguém me chamou eu não vou resolver. até a colher sou chamado é. Então agora tem uma baixada no poeira vocês tiveram que deixar os grupos outros lá ficou uma coordenação não sei se eles estão participando da CLJ. Sim. É. É. nós combinamos mas... que fazer todos os convites seriam feitos da mesma maneira mas eles não teriam nenhuma obrigação eu sei que por detrás isso tem um ideal, não tem gente? vocês estão aqui falando de graça tá? vocês podem estar no shopping hoje a tarde em qualquer lugar dormindo aproveitando tô chegando aqui, aqui, o que aqui? vocês estão fazendo aqui não existe só pela, não é só pela amizade né? vocês hum. estão aqui, vocês gostam então eu sugiro isso né? esse processo de de que vocês cheguem olha padre, nós temos reunião de coordenação chega para padre, lá para o padre e pelo alto topa. Quem quer atacar até agora aqui? Vamos, um três, vamos três. Mais três. Nossa, da costa. Cicoseca, Cicoseca. Mostra ela lá. Tem uma ajuda, né? Só que participar com ah, Ele não pode, então tem que o William lá o um Adelson Faz participar, Para que eles tomem conhecimento. É, inclusive o Toquinho, né? Uhum, o Toquinho, ele Deus. acompanha bastante a gente assim, até lá a gente nunca enfrentou problemas assim. Certo. Da mesma forma que eu preciso que vocês não encontrem problema e que lá aconteceu tudo, Agora, outra sugestão. Tá? Eu tô dando sugestão para a gente tentar dar uma jogar um pano meio quente em cima, né, para que não prejudique. Vocês, vocês sabem que corda arrebenta naquela, principalmente é... com a coordenação de vocês. Um não para participar do seri mas você participar de uma, de uma reunião paroquial. Certo? As reuniões paroquiais. Ou pensar numa reunião de organização. Né? E se alguém da coordenação de vocês né, expor aquilo que, na verdade, é para vocês né, um pouco de sigilo, porque tem gente chegando, nova tal, tal, e, e aquilo que foi mistério para vocês um dia, vocês querem que seja mistério para outros. né Se alguém abrir o bico, me chama que eu resolvo. E se for possível me chama eu me coloco à disposição para estar perto de vocês tá? para aquilo que for preciso para que o dia que eu venho falar alguma coisa eu defenda vocês eu dei a minha cara para bater tá? para que não aconteça eu não tô dizendo que o padre Demar fez errado o padre Demar fez o que qualquer outro padre farinha, gente. Tá? ele vai dizer assim eu não estou sabendo aquilo não acontece isso Ele simplesmente fez isso, e ele tem todo o direito de fazer, e, e ele tá certo, por um Não é uma questão de poder, mas é uma questão de organização que ele pode dizer, olha... É. Enfim, alguém falhou em algum momento, precisamos procurar, falhou? Não. Vocês perderam os grupos? Não. Eles Não. estão lá, firmes e fortes, Não estão? também ou menos... Estão aguentando? Se eles aprenderam alguma coisa, eles estão aguentando. Sim, eu vejo da seguinte forma, eu eu sei mais ou menos, ambos os lados, a opinião, tanto do pessoal daqui, tanto quanto da diocesana que eu tive, até um pouco de contato, né? E eu vejo que o principal problema que eles vê a gente daqui e a gente tem também em relação ao trabalho no cnj que ele julga muito da forma que a gente trabalha como a gente forma a nossa equipe tenho certeza que já chegou isso até você e como ele sempre Só gosta dele eu paro aqui nessa tua fala né? como que eu vou saber se você que vocês trabalham então eu preciso a gente, exatamente sempre compara a gente ao tab a outros movimentos assim a gente é diferente até pela por essa faixa etária que faz a diferença quando você está num no movimento você vai fazer parte do movimento a partir do momento que você faz aquele curso, aquela aquele atletivo, que não é o caso do CLJ, que você precisa primeiro entrar no ambiente da pastoral, fazer parte do grupo para você se destacar e ser chamado CLJ para a gente agregar mais a você. E como, por exemplo, no Tabor, que tem um pessoal mais velho, um pessoal com uma cabeça mais madura, eles têm noção, às vezes, de que eles já, já deram o máximo deles o trabalho deles, está na hora de eles eles darem oportunidade para as outras pessoas, que o tempo deles já passou eles tem uma noção disso eles sabem que está na hora de, de eles agora é, seguir a vida deles, partir para para outros movimentos, na igreja mesmo e no CLJ a gente não tem muito disso porque a pessoa ela ainda não tá não tá com essa maturidade são pessoas novas então se fosse uma coisa liberada a gente não tem controle nenhum porque todo mundo ia querer estar ali ia ter uma bagunça muito grande ia Exatamente. Acordo, acordo. E, e a gente precisa ter esse controle e se não pode ser o um controle mais ou menos tem que ser rígido porque senão a gente vai ser injusto uma coisa que a gente for fazer para um tem que fazer para todo mundo porque, porque a gente tira oportunidades das outras pessoas todo CLJ se forma com 60, 70 porcistas Se todos esses continuassem, a gente está com uma equipe de mil pessoas para formar mais 60 cursistas, a gente tem que limitar 200, 300 pessoas, a gente, senão a gente não vai ter esse controle. Muitas pessoas sim, ficam, ficam inconformadas com isso. A gente estava até discutindo isso semana passada, na questão da chamada, que às vezes as pessoas iam por obrigação na no reunião, a gente não gosta disso, a gente vê isso às vezes também. Só que é uma questão de organização também. A gente precisa e nisso. também é uma organização que surgiu muito tempo atrás lá no rio grande do sul não sei quantos anos atrás E a gente sempre mantém essa essa esses processos que a gente utiliza então não é uma coisa que a gente oh, a gente vai fazer desse jeito não a gente está simplesmente mantendo um negócio que foi criado lá no passado entendeu não é um e não é uma coisa por acaso isso se dá em conjunto com o acompanhamento que a gente faz os nossos grupos também né que não adianta a pessoa a função do CLJ a gente acredita que é formar líderes, para que eles possam estar à frente do seu grupo e que um dia eles possam cuidar do CLJ como a gente está cuidando agora e essa questão de equipe e tal a gente leva muito em conta também o acompanhamento que a gente faz nos grupos que a gente está sempre visitando ali e tal e, e é bem complicado eu acho, eu acredito que seja o maior problema que a gente enfrente aí que pessoal, porque o nosso trabalho tem que ser contato direto com o grupo, né? Pidade para cá, no caso seria o contato direto com as pastorais, que seriam que seriam a gente. E a gente no CLJ discutindo discutindo o trabalho dos outros, a gente a gente vamos dizer, a gente avalia o trabalho dele, a gente pensa, não, já deu um tempo dessa pessoa, se formar por sexta nova, agora ele tem que ter essa oportunidade. Essa pessoa já ofereceu bastante pro CLJ ela é apodada, isso precisa acontecer, porque mesmo uma pessoa que já tenha 5 anos de trabalho no CDJ, também tá com 20 anos de idade ela ainda é nova só que ela, ela tem muito oferecimento, mas infelizmente a gente tem que dar oportunidade que, a pessoa qual que, qual que é a idade Vai? a idade, é são adolescentes jovens, de quantos anos 15, 15, 15 18, 18, 18 para cursar né? inclusive é o padre que falou né, que tem que ser essa Não, tem, acho que tem que um de então, é importante nós termos essa coisa presente, né? existem, como vocês falaram, eu acredito, é, agora que são quatro meses de trabalho, duas e outras duas, as duas são os cursos, Sérgio e Fênix, né? Uhum. E existem duas coordenações, uhum. tá bom? Então, é, nós temos que reorganizar a participação das coordenações. Primeiro Bom, Então, antes eu sugeri Agora eu exijo A participação de vocês Nas questões da pastoral da juventude De o Cesar A última vez que eu vi alguém Da PJ, da catedral E da PJ Da, da Bom Jesus Migrantes Foi lá na Assembleia em no final do ano Nós já estamos em julho No começo a foi Eu não fui, então eu lá. <risos> Mas eu não estou no Então, eu quero que vocês lá. Eu quero que vocês entrem em contato com o coordenador de área daqui da PJ. Tá? Que vocês apareçam. Maurício, é, a gente falou muito em dicas. É, eu veja assim, a gente procura em nossos treze trabalhamos muito assim, um ajudando o outro, para tentar fazer uma coisa organizada. É, no ano de 2013, eu tive oportunidade de ir em três eventos da Diocesean, Pastoral de Diocesano. E cara, acompanhei eles, cobri a questão de organização de algumas coisas deles. Na assembleia que a gente foi, nós saímos daqui, eu acho que era 8 horas da manhã, é, e aí os caras foi, a gente chegou lá depois de toda a viagem, que depois que a gente chegou, que eles foram correr atrás de, tipo, tipo assim, era para fazer um café da manhã. Aí que eles foram fazer café da manhã, o pessoal chegou totalmente depois da gente. É, vamos dizer assim, é, eu acredito que todo a, a, a Assembleia poderia ter sido feito em meio-dia, ao invés de ser todo dia. Deve, teve momentos interessantes no período da tarde que o, que o padre Ivanildo, Ivanildo passou é, toda a estrutura da Tritão de Ocesano para gente, a gente conversou em reunião, mas... Então assim, eh a gente e o outro foi um evento que eu lembro que foi na praça do Mitre. Não sei, é, não tinha assim para mim no meu no meu ponto de vista, imagine que seria algo muito diferente. Aí foi algo que não se parece que muito uma coisa pequenas com falta de organização entre eles mesmos, entre eles mesmos. Então assim, e como é que eu vou fazer isso? Não, eu não sei. Você tá, você seria o assessor, você poderia estar assessorando a coordenação, né, organizar os papéis, certo? Trabalha com de um o cavalo. Não, com certeza, eu, tô, eu, tô eu organizo é, três, acho que eu acompanho três pastorais, só da carne, seu caramba, né? E teria que acompanhar mais a gente, e acompanho só aqui, é só que assim, eu não me preocupando. Não, não, não, não tô. Não, não, falando. não, deixa, deixa eu, não, eu, eu, eu vocês não, vocês certo. Eu sei dessa desorganização. Cara, eu chego, tem dias que eu chego, eu tenho que ir, eu puxar puxando. Eu tenho que ir eu, eu, no mercado. No Reu. Tá? Sabe o que acontece? É, o assessor, velho, não é porque o só assessor, o assessor não bota cadeira, cara. O assessor tem outras preocupações também, certo? Mas como que o assessor assim? Nós trabalhamos aí com 10 pessoas na coordenação. Tem cara lá de laminante, Tem cara lá de demand oeste, é, tem cara. Do cara... O que problema? Chega junto com vocês. Entendeu? Só que como que essa organização vai funcionar? Como que eles vão aprender isso? Você acha que é só eu contando? Não, Não. Eu preciso de gente que entenda da organização. Né? Eu preciso de cara como você lá dentro. Uhum. Como vacina, como... Seja quem for. Por quê? Porque vocês têm, mas eu preciso da participação de vocês lá dentro. Então, eis a questão. A gente procura, a gente tem, a gente tem ciência dos... Mas eu digo assim... É... Não veio assim, a gente não, não a única pessoa que eu sei que hoje é da, da pastora de Ossizona é a Deysiane. E E o William. O, William. O, William. O, William. É... o que? O William. O, William. o William. Ah, o William. Então, assim, são as únicas pessoas que eu sei. é Talvez as outras pessoas também nem sabem quem somos nós. Então, assim, às vezes, você estando à frente das duas, assim, às vezes marcar um encontro para a gente se apresentar, para gente começar a ter esse contato, Primeiro para quebrar o gelo e quebrar aquela mística de que um gosta do eu outro. Gostaria, eu gostaria que vocês entrassem em contato tá, com o coordenador de área, o Rudinei. O Rudinei, eu conheço ele. O Rudinei, eu tenho o telefone dele, eu passo. Pois. Ele é o coordenador de área, responsável. Então, a primeira, digamos assim, obrigação, não. A primeira relação que vocês têm que ter é com ele. Certo? Um beijão. Depois de um César. Aí, eu gostaria na presença de vocês mais né? Nos, nas atividades da diocese Por porque vocês estão mais presentes eu sei que é difícil a agenda, eu sei de tudo isso mas vocês estão mais presentes né? o que que eu posso fazer se eu chego no final do ano em uma assembleia e eu tenho 20 pessoas para discutir uma coordenação que vão 10 pessoas então entre vocês duas não é obrigado aceitar entendeu não tem como fazer uma votação compreendem isso então se eu não tenho aquilo que eu tenho aquilo que eu desejo eu vou com o que eu tenho e pronto é. agora eu tenho que fazer isso sabendo que lá na base que lá nas outras coordenações tem gente muito qualificada que poderia estar presente entendeu quando eu estava em 2009 eu falei bom umas coisas para o pessoal vocês nunca pensar em ter uma coordenação de Ossianzana? eu falei para a Lidiane eu queria muito a Lidiane lá dentro Né? Ah, mas não sei, não sei, não sei Não sabe o porquê Eu acho que vocês tem que se desafiar né? Eu acho que é uma missão Eu acho que se vocês têm qualidade Se vocês tomam... Há quantos anos existe o CLJ aqui? De 7 de hoje Não vão tomar banho né? Por que, que vocês não têm capacidade De estar se junto Auxiliando a coordenação de Ocesana um eu... eu insistia desde o começo de 2009 Quando conhecer o CLJ que o CLJ não tinha que ser só um curso paroquial. Mas eu acho que que um, um dos fatores que determina isso, Maurício, é a espiritualidade, que é muito, a mística é muito diferente. Só, e, vocês são PJ. Nós somos PJ, mas a nossa PJ ela cresceu um pouco afastada dessa mística da pastoral da juventude. Então, nós não temos nem a mística da ESC, Nem a mística da Pastoral da Juventude, apesar de sermos uma Pastoral da Juventude, né? E essa mística, ela funciona aqui para Foz do Iguaçu. E quando a gente entra em contato com grupos de da Pastoral da Juventude de outras localidades, por exemplo, eles foram em um evento da na Assembleia do, do final do ano, por exemplo. Eu lembro que eu conversei com um menino. E... Eu e o Tony, a gente achou, nossa, que tranquilo, que sossegado, o povo tira a cesta depois do almoço, coisa que a gente Intensado. nem pensa em fazer aqui, não pensa mesmo. E daí eu falei assim, nossa, que tranquilo, eu falei para o e quando esse menino me deu um cara ele pregou, ele falou bem assim, nossa, foi corrida a reunião hoje, como foi agitada, né? Então... Eu percebi assim, ele participa de um outro grupo, de uma outra área E eles não participam, não tem tantos eventos de integração como a gente tem Então, se for uma coisa mais tranquila, já cativa Mas como a gente está acostumado com essa coisa do, do jovem que ele ele não não quer conhecer Deus mesmo é O jovem de Foz, ele não quer conhecer Deus Ele quer conhecer diversão E, e a gente tem que Mostrar Deus um Deus Tem que mostrar um Deus divertido Para ele querer Querer não, para ele conhecer Um pouquinho de Deus se e, e se encantar e começar a buscar Esse Deus Então a gente percebe que isso Tem tem dado certo Porque não é à toa que a gente tem 19 20 grupos agora Se a gente contar a parceria Com a Vila C Certo Eu te pergunto uma coisa. Que mal tempo tá mística dele sem mais nem Não, não tem mal nem nada. que a gente não pode não. misturar isso? Eu eu assim, tipo, eu acho que eu acho que eu adoro a mística daquele fofo. Apesar de que eu não dou conta do recado, né? Eu também vi uma realidade diferente, mas eu também ando ligado nos 220, certo? É, hoje, por exemplo, eu não parei nesse 7:30 e da manhã, eu tô tocando até agora e vou até às 10 da noite, né? Mas a questão é simples por que a gente não pode misturar isso? Certo? Né? Vocês têm 20 grupos de jovens, mas que maravilha! Certo? Mas vamos misturar isso. Não é para vocês só aprenderem, mas para vocês ensinar para eles. Vocês têm que trazer isso de bom para o outro. Vocês vocês não são só paróquia, vocês são de SESI, entendeu? E se vocês... Eu queria que um dia vocês saíssem daqui. Que vocês me acompanhassem um dia para uma reunião do regional. Vocês vão ficar louco Tá? Vocês vão ver cada coisa Que vocês não acredita na vida tá Bom, é, é, é doideira é doideira Tem uns baianos muito fora da casinha Não dá para acreditar que existe aqui. Existe E adoram o grupo de jovens Não é só aquele sotaque que a gente vê numa novela Que a gente vai, vai viajar nas férias Mas pessoal de paz que conhece o grupo E tem um jeito totalmente de ser da gente Diferente E por isso deixa de ser pessoal da juventude Eu acho que a gente não tem que é, Separar Né mas nós temos que eh, nos misturar a eles e trazer essa superatividade atividade Deus divertido, quem sabe para aquele que está super sossegado né? Mas como sim. nós temos uma coordenação sossegada talvez eu não tô falando mal da minha coordenação eu gosto muito deles mas eles acham que a gente está errado e pronto é, Maurício, sim, assim, sim. É, é importante eu tô ouvindo isso de vocês é, Maurício, a experiência que eu tenho com a PJ de esses anos, eventos que eu fui assim, o que mais me deixa incomodada, mas é uma opinião particular minha, eu nem sei se a PJ concorda comigo, é a mistura com outros movimentos, por exemplo, o movimento dos trabalhadores em terra, movimento do partido dos trabalhadores. Quantas vezes eu fui em evento que tinha lá o pessoal com broche, com camisa, com bandeira. Então, isso isso é uma coisa que me, assim, que me faz pensar que a PJ nossa é diferente. Não tô falando que é melhor ou que é pior, mas eu, assim, particularmente, a minha missão é na área da igreja, é na igreja. Então eu eu não me misturo com movimentos sociais e e eu acho que eu isso vou, Eu vou te explicar isso. Uhum. A pastoral da juventude, ela tem uma história, Uma história militante. Sim. Certo? Engajada numa transformação social. E acho pastoral da juventude guarda isso com e idades. Aham. Então, aquele, aquela, aquilo que o Paulo Francisco disse que o que o leite tem que tem que sair movido na política, né? Eu não posso me candidatar, eu não posso puxar linha de frente eh de uma ação social, ou, digamos assim, politiqueira. Mas esses podem, esses liberados para isso, né? Então tem alguns deles que se criaram dentro disso e assim como você acha diferente, uhum, ele, claro. ele olha para você e olha assim, como que aquele cara não tem essa noção? Né? Entendeu? Mas é Como que... você vai em alguns encontros do regional, uhum. vai ter cara que dorme e acorda abraçado na bandeira do PT cara. Ei, é, dorme abraçado na, na bandeira, uma bandeira sem terra. Uhum. Eu, só que você vai conversar com ele. Essa é a questão. Vai conversar. O que, que acontece? O cara foi eh perdeu até a família dele perdeu as terras, eles são sem terra, ele veio daquela realidade, ele cresceu com aquilo, né? Uhum. Ele luta por uma causa, ele foi injustiçado uma vez na vida, e a PJ foi o meio de saída que acolheu ele. Entendeu? Sim. Então isso a PJ foi a pastoral da igreja que acolheu essa realidade. Não, você concorda? A pessoa não Então, uhum. eu sei que aqui o povo do não existe. Isso exatamente tá E vocês não vão pensar nisso tão cedo né Vocês talvez se preocupariam muito mais Com a questão das drogas Com a questão, por exemplo, do tráfico humano Agora com a companhia da fraternidade Seria muito mais a linha de, de, de, de, de enfrentamento Sim. de vocês A questão do, da, da, da do transporte público Que houve, os manifestos Eu vi jovens lá, que maravilha Fiquei louco, feliz, quase desci do carro Fui também Mas o que importa é que o jovem que estar mobilizado por alguma causa, né, a deles é isso, uhum. e não adianta eu chegar e falar assim, tira essa estandinha aqui, não vou tirar, cara. Não, o, que, o que me deixa preocupado é a questão, igual você falou, é o PT, assim, não, não é um espaço ali que tá um cara do PMDB, outro do PCdoB, outro do PV, não, não. Então, para mim, ele ele ele é politiqueiro nesse sentido, entendeu? Ele tá defendendo um lado da, da moeda Sim. Não é igual tipo um universo que abre para várias ramificações. Então, pra, conscientizar... pra mim, quando cria um movimento que tá seguindo para uma direção só, para mim tá errado na área da política, principalmente, entendeu? Uhum. Quando você faz o cara olhar assim, esse que é o meu a minha, a minha queixa particular. Mas daí isso é interessante que vocês fazem aqui, vocês se vocês estão lá, debater Sim, sim. e vocês vão ver que tem cara lá que, e tem meninas também que são PT e até eu não mais sim, sim. É, eu nunca digo que eu nunca votei com PT mas a gente tem uma, uma visão mais ampla mais da situação que você olha, que você discute tal, tal, que vocês são capazes de fazer isso isso depende do que? do nosso envolvimento eu vou poder falar isso sabe eu, se eu chegar e falar isso para eles vão levar isso como afronta <risos> assim como eles levam a gente como afronta Exato. No... agora se vocês conversarem é essa questão se vocês conversarem entre vocês né? se vocês debateram se vocês se relacionarem se vocês conhecerem mais né? se vocês estarem mais próximos olha a Deisiana tem todas as suas limitações mas tem muitas qualidades que ela aprendeu com vocês. O William chegou agora também. Eu não vejo nenhum impedimento do William em estar ou em alguma dificuldade em ele estar Mas ele está contribuindo muito. Eu não conhecia o William antes, não sei de onde ele veio, de onde ele foi, mas eu conheci ele, mas eu me Uma e eu, eu caí também de paraquedas. Certo? Então, a gente está trabalhando com o que ele. Agora eu conto com a participação de vocês e com o nosso horário. né bem. Então, galera, podemos trabalhar juntos? Não, pode. Pode. Falando nisso, já posso, estou falando um carinha lá do... É, do, dinheiro, do dinheiro. Podemos ou não podemos? Sim. Não, sim. podemos. Eu posso contar com vocês? Claro. Tá. eu vou cobrar. Fica de no calendário. É. <risos> é Fica de no calendário consegue qual Então, eu começo a tudo 99, 80 24, 18 Vocês querem anotar o meu número? Então, então mesma só no Twitter.